كلمتان حبيبتان بسم الله بنشيء الله مجيئنا في الحمد لله رب العالمين والصلاه Rekaj sva hvala i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala Rekaj svala wa ta'ala našeg poslanika, Allahu aminja nika, muhamdul wa ta'ala wa wa ta'ala a njegove častne shabe i sve ono koje pravi kude sudnjega dana. Hvala za ovdje Došli smo do 1060 hadisa i ušli smo u poglave o lukate, a lukate stvar, ili izgubljeni imetak. A, ovo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 Ako mi se ne zna vlasnik, znači ako, znamo, ako nađemo nečiji metak a znamo čiji je vlasnik onda to se ne smatra izgubljeno stvar, znači mi ćemo vratiti njenom vla, vlasniku tog metaka. Međutim, u ovoj slučaj kada nađemo metak a ne znamo čiji je, kom je pripada. prenosi ze i Zej ibn Khalid ibn Zeyd al-Djuveni rabijallahu anhu, druga, labu kuslanika sallallahu alayhi wa sallam, da je rekao, labu kuslanika alayhi wa sallam je bio upitan izgubljenom zlatu ili srebru, pa je rekao, zapamti konac kojim je svezana kesa i kesu u kojoj se to nalazi, zatim to oglašava i godinu dana. Ako se niko ne javi, onda ih troši i nekad to bude kod tebe, kao stvar data na čuvanje. Ako neka dođe neko da to traži, predanju to. Poslanik Aljehi Salatu Oselam je poslanik Aljehi Salatu Oselam neko upitao o izgubljenoj deli pa je rekao šta ti imaš s njom? Ostavi je ona sa sobom ima obuču i pojlo. Odlazi, odlazi sama na vodu jede lišće sve dok je ne nađe njen vlasnik.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 Ako nađe tu vrijednu stvar, da je sačuva svom bratu muslimanovog stava svojbu Hanife imam Šafja. Znači po njima je vrijednije i treba uzeti tu stvar s namjerom da se sačuva i da se vrati vlasnik. Drugo mišljenje je da je po njene uzimati. E, a to tog mišljenja su imame Ahmed i Malik. I njimovog razloženja je da postoji bojazan da neće moće garantovati je li, čuvanje te stvari, i da ćemo to uzeti da ćemo an to postati dug koji kasnije neće moći vratiti. Pošto vidimo izog radisa da čovjek nakon godinu dana može koristiti taj meta, nakon godinu dana oglašavanje i oglaživanje o tom nađenu imetu. Imamo treće mišljenje da je obaveza uzeti, obaveza uzeti taj fonadžini meta opet s namjerom da se sačuva. Ispravnije mišljenje da je, a ula najbolje zna da je bolje uzeti taj metak, bolje uzeti s namjelom da se sačuvaju vrati vlasti. Znači u tome imamo korist, što ćemo sačuvati metak svoga vrata muslimana, jedna ni će neko drugi uzeti sebi, neće nego šalat i neće ikome javiti. A drugo je što čovjek će imati nagrodnje imat će nagradu, jeliko tog svog činara. Ovaj čovjek u hadisu, izredi znači Ibn Harad Ibn Harad i ljumeni, pitao je ko sam nikada ih srat veselan o metku i kaže sam sklučen na celom hadisu je spominio tri liste izgubljenog metka, to je novac, stvari zlato, srebro i tome i slično, neke vrijedne stvari, vrijedni metak ili neke rednine. Imamo također uh, krupnu stopu, kao što su recimo deve, Konji i Imamo sitnu stoku. Što se tiče zlata i srebra, poslanika i nekih srebra, u ovom Hediso jasno kazao i putio nas ono kako trebamo učiniti, to je da zapamtimo, ovdje se s kom nje zapamti kesu, odnosno konac, ili uđes koji im je svezan. Znaš, ovdje se traži od onoga, ako pronađe metak, da da zna u čemu je našao, odnosno kakav je metak taj. Da ne bi izmiješao taj metak sa svojim i su sutra ne bi znao. Da, da zna količinu tog imetka. I onda smo rekli da ako nađe novac, zlato, srebro i tome i slično, oglašava će godinu dana. Na, na javnim mjestima, danas je to lako, prije je to bilo, Nije bilo savremeni ovih komunikacijskih sistema, danas je mnogo lakše preko radja, televizije, oglase i tako dalje. I godnu dana ulašavati nakon toga ako se vlasnik ne ne avi, ili ako se ne abi pravi vlasnik, taj metak se može koristiti. Ona koga je našao, može ga koristiti, s tim da bilo kada ako se pojave vlasnik, on je dužan da ili vrati taj metak ako još postoji, Ili tu stvar, pronađenu stvar ili da da njenu protivrijednost. To je sa zlatnom, strebrom, novcem i drugim vrednim stvarima. Što se tiče izgubljene stoke, krupna stoka, rekli smo deve konji i krave, njih je zabranjeno je uzimati jer one same mogu da se čuvaju i da, da se hrane jer dovoljno su jake i snažne, njih ne treba ovaj, uzimati i privoditi jer vlasnik će ih svakako tražiti. Znači one nisu neka sitna ili ovaj, sitniji metar koji ne zaštitit će i tako dalje. A što se tiče sitne stoke, jeli, ovce, koze i tome slično, one se trebaju uzeti, znači preporučeno i uzeti, privesti, sačuvati da ne bi stradale jer one nisu u stanu da se čuvaju i štite kao krupna stoka i da izvijedi neko je zvijeri ili neke druge životinje koje su napasne, to mogu biti psi itd. I u slučaju, sitne stoke, onaj ko pronađe sitnu stoku, može ih koristiti i treba obržavati godinu dana, i se vlasnik ne vraži, su ne vražde, pojavi i ne dokaže da je to njegova stoka, ono može koristiti nakon toga. Ona postaje na nja, znači njegovo vlasništvo s tim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 a da ljudi javlase više ljudi što znači da dosta ne mogu evo biti više vlasnik jedan je vlasnik pa javi se kaže 20 ljudi bilo je recimo ljudi nađu neki, neki novac pa stočina maraka i oglase na radiju i ostaje broj telefona i onda kada zove na 100 ljudi izom izgubili pare znači treba zato je bitno posebno u vremenima kada prevara i laži kad su raširene i nepoštenje među ljudi. Ono što se tiče izgubljene stvari, je e, mimo hadža, odnosno mimo meke. Sada je hadis govori o stvari koja bude ispuštena na hadžu odnosno u Mekki. Amurrahman ibn Osmane II radijallahu anhu prenoši da je Poslanik sallallahu alayhi ve sellem zabranio uzimanje ispuštenih stvari na hadžu. Na e sad kao lično isključivanje, je li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 Tako da bi to oglašavanje bilo teško i komplikovano i vlasnik možda nikada ne mogao pronaći svoju izgubljenu stvar. Mada je to rješeno ovim modernim, savremenim, jeli, u modernu doba, postoji jeli, posebne jeli, agencije za izgubljene stvari na Hađu gdje se predaju te stvari, daju se znači podaci ko je našao, gdje je našao i onda se ljudi javljaju kasnije, ako se utvrdi, jeli, donesu jasan dokaz da su, da su oni vlasnici dadnijim se to, a o, tom, jeli, o tim jasni da ubedno malo ćemo kastiti Ukratko ću ponoviti vezano za ili jedan sažetak vezano za izubljenu stvar onaj konađe izubljeni izgubljen, izubljeni metak mustah bi da ga uzme islamirun da ga sačuva i vrati vlasnik. Ne treba da ga miješaš sa svojim metkom nego treba da ga, da sazna znači njegovu količinu, njegove karakteristike da ne bi zaboravio u čemu se radi mora da ga dobro pozna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 Recimo, neka Kifla ili neki mali gljebić ili nešto stešno ovaj, da je to vrijednost koja, koja se ne traži i koju ne treba oglašati da, da se može koristiti. Ko prisvoji izgubljen, izgubljen, Ko izgubljen, u stvari on je izgubljen, stvari on je u zavroti, kaže Zedim Haaledel Djuhenira Djelbala Anu Prensi Dalavu Poslanika Elievi Sala To se vam rekao. Ko prisvoji izgubljen, u stvari on je izgubljen jer on je u zabludi ako ne bude oglašavao o njovoj. Znači ovdje je e, pitanje oglašavanja. Pitanje oglašavanja. Ona je ko pisloji stvar izgubljen. to jest uzme sebi s namirom da je čuva, je brat i vlasnik, i oglašava o tome, on, ne, on se ne smatra da je u da je izgubljen. Zašto se kaže uvadi Isu da je Zbog toga što krivo postupa. Zbog toga, znači, što krivo postupan. Što se tiče pronađene robe, ako se pojavi vlasnik, ona će se vratiti vlasniku samo pod uvjetom, ako se utvrdi da je, da je njemu pripadan. To može biti na jedan jednostavan način da se pita o njenim karakteristikama, osobinama, je li, zavisi o čemu se radi, o kakvom, kakvo je izubljenoj stvari se radi. Recimo ako je novčanik, Mora znati kakvo je boj novčanik, šta ima novčanik, pored novca, koliko novca, šta još ima pored novca. I to se ja lako može otvrditi. Jer svaku će doći kazati na garažinu. Ima toliko i toliko. Ili ako se radi o neko izgubljenom životinje, bilo da je kupna sitna stoka, ne treba pokazivati vlasniku taj predmet. U stvari tom koji tvrdi da vlasnik. Ne treba pokazivati, ništa govoriti. Ako se javi da je vlasnik, izvoliš daje karakteristije, šta si izgubio, gdje se izgubio, koliko, šta, kako izgleda. I ako se to utvrdi, onda analizač ovaj, u tko je pronašao taj imetak može da mu na osnovu tih informacija li, da mu da na imetak. Ne treba zakljetva, ne trebaju svjedoci. To nije uvjet, ali ako ovaj dovede svjedoke to je dobro. Dobro jest. Posebno je ovaj, to aktualno kada su u pitanju neke lične stvari koje se izgubi kao što je noćanik, mobitel, to mislično je, slično, knjiga i tako dalje, kada knjigu neči, neči hoće knjigu. treba pitati o osobinama koja dostaje tako dalje. Ako se to utvrdi, onda mu oba, obaveza da mu se to dani. Znači ne mora posle ne mora dovati ni zahtjev niti dovesti do Zabranjeno je museti tuđu stoku bez dozvoli. Vlasnik jednomara dijela namo prenosi i delavog postanika nećela, to nam rekao, neka niko ne muze tuđu stoku bez dozvole, da li niko od vas voli da drugi dođe do njegova skladišta hrane, provali njegovu ostavu i odnesemo hranu. Njima, njima vimena njegove stoke je skladište hranu, zato neka niko ne muze tuđu stoku bez dozvoli. Ovo je jasno, ne treba poveći navati, naravno, ako Prolazimo jeliko pred tuđe stoke nema vlasnika. Ovaj nije nam dozvoljeno da da uzmemo stoku i da uzimamo mlijeko osim uz dozvolu vlasnika. To je kao da provaljujem u njegovu kuću, u njegovo skladište i uzimam njegovu hranu, I to je njegova hrana. Dač znači njegova njegov stoka pripada njemu i mlijeko isto jeli, kao hrana pripada njemu. Ovim smo završili poglavlje koje je ima samo četiri hadisa. Poglavlje pronađenim stvari. A za brzo kanat pitanja to ćemo kasnije. Prelazimo na novo poglavlje, to je poglavlje gostoprimstvo. Poglavlje gostoprimstvo i ovo je jedno je značajno poglavlje posebno da znam kada znamo da je gostoprimstvo jedna od osobenosti i gusmanama da su muslimani svojom vjerom naučeni naviknuti da ugošćavaju goste, jel da ih prime lepo da ih nadare napoje, da im obezbije konak i tako dalje. To je odislavno, jer vidjet ćemo i hadise o tome govori. Status onoga koji je odbio gostinu Safra, ima je takvi, jel? Ima je takvi i za vrijeme rata, još u tim vjeloholnostima ovaj, Kad nekome branite, njegove mjesto je selo i trebate se umorni, istrpljeni, doći, ovaju. putujete, vraćate se kući, tražite od nekoga da vas ugostite i oni odbije. Samo prenoćite, ništa ne tražite od njegove ni hrane, ništa. samo da prenoćite, oni ne želi da, da ovaj, noćite u njegove kući, toga ima. Ja. Zato da vidimo kako islam gleda na one koji odbije ugostiti musafira i što je pravo musafira putnika?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 to zaista pripada Musafiru i može da on sam uzijeti bez znanja jeli, vlasnika kuće, može da uzijeti na nahrati Kažu islamski učenjaci, što se tiče oga Hadisa, da se to odnose na one koji su u nuždi, nemoju ništa da jedu. I ovim im ne daju i oni trebaju da, su, da sami se poslužemo niko kojim je dovoljno. Kaže i takve obave u ukostiti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 kritikuju i da javno iznesu u njegovu Mahanu ljudima i uškrtost. To je jedno od mišljenja jel? U svakom slučaju, kad apukadamo sa aspekta islama, prema nekim islamskim učenjacima, počastiti gosta je važan obaveza. A to argumentiraju hadisali poslanika Rasulana koji je navodi kuis se naudiuje a to je hadis ko vjeruje u Allaha i sudnji dan neka počasti svoga gosta povjeruje u Allaha i sudnji dan neka počasti svoga gosta i mnogi hadisi počnu jele ovom formom povjerovao Allaha i sudnji dan neka jer uradi to i to neka govori dobro neka šuti i kažu da ovaj dokaz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 Ebu Shireen al-Huzai radijalavanovu prenosi da je lao poslanik s.a.v. rekao gostoprijimstvo traje tri dana, posebna pažnja i gošćenje traju dan i noć. Nije dozbiljenom gostu muslimanu da bude kod svoga brata toliko da domaćina ne vede i ne gdje. Ovaj hadis je veoma bitan i nam objašnjava propise koliko smo dužni u gosti. Gosti na koji način kažu da džumhur ul-emli Abu smatraju da je gostoprimstvo sunnet i da nije važno. Da je sunnet ugostiteljstvo. Ugosti. Međutim jedan je dodao sa skučanja kako kaže da je obaveza ugostiti gosta i posebno ga počastiti jedan dan jednom uči. A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 A preko tri dana sadaka, na osnovnog hadise koji smo malo prijavljeni. Obavezno gospopinjstvo je tri dana. A sve preko toga je sadaka. Nije dozvoljeno gospom musliman da bude u svoga brata toliko koliko, koliko, koliko domaćina, da domaćina navedi ne negdje. Znači da mu više dosadi. Svakog gosta ima nekoliko dana dosta. Ovdje se navodio hadis koliko. Preko tri dana je sadaka, međutim ima gost i ono bi ocijeli. Jeli naviđa gostoprimstvo u islamu da je to preporučeno da je to posebno redno djelo i on je osvjedu maša, vjer razveslaju I ono ljudima dojadimo i svoj privatnost imaju jer svoje obaveze nisu ovaj toliko bogati da su da, da su staju da ugoste čovjeka 7 dana, tek 15 mjeseci i zato treba imati ovaj osjećaja <laughs> za ovaj jer onda može doći da navedne domaćina na grijed. Kako? Da mu uskrati gostoprenimstvo. Da mu ne daje jesti. Da bih odšao. Da se smrtni na njega. Da sa uopćanima priča o njemu. Počne joj tako dalje. I sve mu propadne ono što je do tada uradio. Na tri dana i preko tri dana. Zato je bitno. Kako je god bitno za nas da ugostimo goste, tako je bitno i za goste. A i mi udemo i gosti, oni koji ugostavaju. Jel, i domaćini? da imaju ovaj, sluha i smisla i, i osjećaja da ne budu na teretu domaću. Potpomaganje viškom i netka. Nismo društvo, a su, na kraju gdje sam stojio shabisu, pitalo Allahu Poslanić kako, joj Gost može navesti na grijem, rekao je da ostane kod njega, domaći nema ničin da ga počesti. Što je jedan od načina, može biti jeli, i na drugi način po pomaganje viškum metka ja buse igalo hodrila dela neko i rekao dok smo jedanput bili na putovanju sa lavom i posanikov sallallahu alejhi vesellem došao je neki čovjek na jahalici posaniki ali sirat vesalam se počeo okretati desno i lijevo najbili ne našlo nešto čim bi ga odlonio njegova potom je rekao ču čovjek je bio siromašan vidjelo se na njemu jeli ko se sobom ima viška jahalicu neka dadne onome ko nema jahalicu Ako ima viška dane i opreme neke dane, onom ko to nema. Naboje mnoge vrste i je tako da smo mislili da niko od nas nema pravo ni na kakav višak imovine. Obaveza pomaganje drugih, ona je aktualna i kad smo kod kuće i kad smo na putovanje, posebno na putovanje. Putovanje je jedno, jedno posebno stanje gdje ljudima može ponestati i metka i drugih potreba, zato je propisano da se međusobno pomlašu. To se posebno dešava na hađu na tim putovanjima, dužim putovanjima. I to treba imati sluha. zato je to je dio imana. Imate slučajeva. Ljudi idu nađa osnovne, neke osnovne stvari. Ne imaju sluha za ove stvari koje su vjerovno naredili. Potpomaganja ljudi, posebno muslimana, vjernika. To je dio imana. Ne može gledati ovada, tvoj brat. Ti se raspaš, znači imaš liška i netka. Tvoj brat, recimo, koji na hađuju na nekom putovanju, Nema jebe da da da da se prenama. A takve treba pomoći bez da traži, ne dozvoliti da oni dođu u situaciju kad hoćeš posud nestalom para. Da oni koji sanjaju na putovanju, bilo kako, bilo hađe neku drugog da sakupi, svaku po marke 25 i sakp čovjek, oni neće osjetiti, a njemu će biti olakšanje. Posebno kažem hađe. Dešavala se da ljudima ukradu novac iz džube I onaj ljudi koji su odvojeni svjesti sakupe, sakupe svaku podređeni određenoj vrsti činu i nadobili se onome kome treba. Ako dane i godine na jednom mjestu vrijeme oskudice i zajedničkom raspolaganju onim što je prikupljeno Ilijasidne Seleme prenosio je svoga oca da, Radjela Anguda da je rekao, jedan prit smo sa lahom poslanikom Salomaho a njegovom Seleme krenuo u neku bitku zadesila nas je oskudica u hrani tako da su neki od nas otručili da zakupnju nekoliko jaha lica. Potom je lahom poslanika na redu da sakupimo prostor u hranu. Prostavili smo kožnu bošću pa je na sakupljena hrana. Protegao sam se da vidim koliko je sakupljena. Ta pa bila je u visini koze i kad Mala hrpa hrane. Nas je bilo 1400. Dijeli smo se te hrpe dok se nismo najeli i natrpali svoje zaveždane. A lauposlanika alaih srl. je pitao, imali li vode za abdesti? Neki čovjek je donio svoju mješinu u kojoj je bilo malo vode. Poslanika alaih srl. je sasuo u vrč. Nakon toga smo svi abdestilne štireće vodu. 1400. je nas. Nakon toga su došli od smerica i pitali, imali vode za abdesti? Allah poslanika je rekao, voda je potrošena. Ovaj hadis govori o dvije muđize poslanika. Njegov najveća muđiza je Kur'an, jer je nadnaravni govoro Allahom. Pored toga imao je određene muđize, a jedna od tih muđiza, ovdje spominju dvije muđize, a, jeste povećavanje hrane i vode. To je jedna nadprirodna pojava pojava da posanikali slavest slaveli. Ali putio labu dolu, tako da je ta mala količina hrane bila dovoljna za 1400 ljudi. I ta mala količina vode bila dovoljna za 1400 ljudi, le se da se ova abaste. Što govori je o istinitosti poslanstva i i posanikali slavosnast. Međutim, mimo ovoga, preporučeno je da kada se U scenari nađu je na zajedno negde na putovanju bilo gdje i nemaju dovoljno hrane pojedinačno preporučuje nam ustaha da svi sakupe svoj hranu na jedno mjesto i da se zajednički hrani jer u tome je čela dati bereket blagoslov i tako će se bolje hraniti i tako će biti zadovoljni ako pojedinačno ako pojedinačno jeli svaku svoju hranu ne bi se moglo I to znamo iz jeli, svoga života na poslovanju u drugim prilikama da kada svako od sebe dane svoj dio vrane i zajedno se to sakupi i jede, svi se i nahrane i ostane od I time smo završili u poglavlje. Bog da sljedeće predavanje počinjemo s jednim velikim poglavljama, to je poglavlja OČH. يا ب جلش ف ق <تصفيق> هذا مست كلم عليهليلك فست إن هو هو